Софійка поглянула на татка і маму. Вони не метушилися, як інші пасажири. Обличчя було такими, такими серйозними, урочистими, як на Різдво, коли молилися над Кутею. Андрію от і вдома, на рідній землі. Як то воно буде? Тепер все буде добре, Любонько. Все лихе вже позаду. Рушаймо. А про мене забули, ображено смикнула маму за сукню Софія. В мене сьогодні, між допрочим, день народження. Ні між допрочим, а між іншим, доню. Ти тепер на своїй землі. Розмовляй своєю мовою. А день народження ми ще відсвяткуємо. Отут, у Києві. Поки летіли долаючі часові пояси, час ніби стояв на місці. Тому лік дням і ночам зсунувся. В Києві на дворі лиш сутеніло а вдома на Колемі вже панувала глуха ніч. Софійці дуже хотілося спати, тому вона байдуже спостерігала, як тато отримує багаж, а мама біжить назустріч якимось дяді і тьоті. Ба ні, ці тітка і дядько виявилися знайомими. Вони прийшли їх зустрічати. Київ виявився найкрасивішим містом з усіх, що їй довелося побачити за всю подорож. Кращим навіть за Москву. Високі будинки, широкі вулиці, дерева. А написи на крамницях такими ж буквами, як у Кобзарі. Над І вгорі крапочка. Вже стемнів. Машина мчала їх спочатку широкими вулицями, а потім вздовж річки. «Слухай, друже, загальмуй, ми вийдемо», – попросив таткова дія. «Дивись, доня, оце Дніпро». Волею долі день народження Софійки випав цього року на неділю, останню неділю липня. Святкували День військово-морського флоту. Уздовж широкого блакитного плеса вишикувалися кораблі Дніпровської флотилії, прикрашені кольоровими прапорцями і ліхтариками. Розпочався святковий салют – Тисячі вогнів зацвіли у небі, розліталися на усе біч, утворюючи то кулі, то квіти, то спіралі. Софії перехопило дух. І як же тут гарно, на Україні. Татку, широко відкритими очима, вбираючи красу річки, вогнів, міста, прошепотіла Софійка. А тут, на Україні, щодня так? Ні, Софійко, не зрозумівши глибинної суті запитання, відповів батько. Цієї миті йому було не до запитань, доньки. От вона, рідна земля. От він, батько Дніпро, Дніпрові кручі, лавра. Золоті хрести віковічних українських святинь. Живі не знищені? Глибоко поринувши у власні думки, Андрій Зорич майже не чув нічого довкола, а доня не вгавала. Татку, наполягала Софійка, може, тут так гарно щонеділі? Ні, донечко, нарешті зрозумів, до чого вона веде тато.